Þá er hann hafði lótið máli sínu í áheyrt lýsins, fór hann til Kapernafum. Hundraðshöfðingin okkur hafði þjón sem hann mat mitils, þjóðni var sjúkur og döðvona. Þegar hundraðshöfðingin heyrði um Jésu, sendi hann til hans öldunga dýðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjónsins. Þeir komu til Jésu, báðu hann ákaft og sagðu, verður er hann þess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 Ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið viljka sendi Sendimensn eru þá aftur heim og fundið þjónin heilan helsu. Skömmu síðar var svo við að Jésús sjáttir borga sem heiti Næin og Lærisveinarhans fóru með honum og mítill mannfjöldi. Þegar hann álgaðist borga hlýðið þá var verið að bera út látin mann, enka svo hann sem var ekkja og mikil fjöldi úr borðinni var með henni og er að sá hana, tjendi hann brjósti um hana og sagði við hana, grátt þú eigi og hann gekk og snart líkbururnar. En þeir sem báru náumur staðar, þá sagði hann, Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp, hinn látni settist þá upp og tók að mæla og Jésús gaf hann móður hans.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 Og kundjörið Jóhannessi það sem þið hafi séð og heyrt, blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir reynsast og dauðir heyra, dauðir rísa upp og fátækumur flutt fagnaðar erindi og sætla sá sem hegslast ekki á mér. Þá er sendið menn Jóhannessar voru burtfarnir, tók hann að tala til mannfjöldans um Jóhanness.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 Sjá, ég sendi, sendi bóða minn á undan þér. Er greiðamun vegt þinn fyrir þér? Ég segi yður, eindin að sá af konu sem meiri sé en Jóhannes, en en minnst í Guðs er honu meiri. Og allur líðurinn sem álíti og enda tóllumtu menn viður tjendur réttlæti Guðs og letur stýrast af Jóhannesi. En farið sér og lögvitringar dörðu að engu áform Guðs sem þá og letum eftir skýrast af honum. Við hvað á ég að lítja mönnum þessarar kynnslóðar? Hverju eru þið lítir? Lítir eru þeir börnum sem á tordi setja og kallast á. Við fyrir yður og flötu, og eftir vildu þeir dansa. Við sungum yður sorgaljóð, og eftir vildu þeir gráta. Nú kom Jóhannis stýrari, átt eftir bröð, nýja drakk vín, og þér segir hann er vera illa nanda, og mannssonurinn er kominn, etur og drekkur og þér segið hann er mathákur og vinsvelkur, vinnur, tallimtumanna og berðsindugra. En spetinn hefur rétt fyrir sér það staðfesta all börn hennar. Farisinn okkur börðunum að eta sjá sér og hann fór inn í hús fariseans og settist til borðs en kona einn í bænum sem var berðsindug var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseans Kom þá með alabastu spöðk með smyslum, nam staðar að bæti honum til fóta hans gráthandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farið sín sem honum hafði bóðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, væri þetta spámaður. Mundi hann vita hver og hvílíks og kona er, sem snertir hann að hún er bersindug. Jésús sagði þá við hann, Simon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tveir menn voru skuldugir, lánveitanda nokkurum. Annars skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. á gáttu þeir eftir borgað, og þá gaf hann báðum upp, hvort þeirra stildu nú elska hann meira. Simon svaraði, sá, Hygg ég sem hann gafi meira upp. Jésús sagði við þann, þú ályktar rétt. Síðan sneri hann séra að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa. Ég kom í hústið og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að tissa fætur mína allt frá því ég komum.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 Þeir fyrir gefur syndir en hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsa þig, far þú í friði.